Едвард Тельяферо, розглядаючи вітальню та її господаря, не міг стримати величезного подиву. Здавалося, що і вона, і він існують в ізоляції, ніби закуток незбагненного світу. Земні звуки не долинали у це оббите м'якою повстю безвіконне кубелечко. Земні світло й повітря тут були витіснені штучним освітленням та кондиціонером. Вітальня була простора, але тьмяна і захаращена. Вони ледве знайшли, де ступити, щоб дістатися до канапи, на якій збоку жужмом лежали недбало згорнуті фільмокопії книжок. Власник вітальні був кремезний і округлий, з великим круглим обличчям. Він сновигав по кімнаті на куцих ногах, під час розмови увесь час кивав головою, від чого окуляри з грубими скельцями мало не злітали з майже непомітного гудзика, що правив йому за носа. Його ледь витрішкуваті оченята, з важкими повіками, з короткозорою доброзичливістю, зиркали на них, поки він умощувався у кріслі за секретером, над яким звисав єдиний в кімнаті яскравий світильник. «Дуже радий, панове, що ви завітали. Даруйте, даруйте, зараз гардіяш у вітальні». Він зробив промовистий жест рукою із короткими, схожими на обрубки пальцями. «Я саме укладаю каталог речей, що стосуються екстратерології. У мене вже їх назбиралося чимало». Просто жахлива робота. Ось, наприклад. Він вигилився з крісла і зарився в купу предметів біля секретера. Потім виринув звідти з димчасто-сірим напівпрозорим предметом грубої циліндричної форми. «Ось», – сказав він, – «предмет калістанської цивілізації, що може бути реліктом розумних негуманоїдних формацій». Ще не з'ясовано остаточно. Не більше десятка було знайдено, але з відомих мені цей екземпляр найдосконаліший. Господар так ж бурнув його назад, що Тальяферо мало не підскочив з несподіванки. Опецькуватий чоловічок глянув у бік Тальяферо і заспокоїв його. Не лякайтеся, він не крихкий. Потім чоловічок знову вмостився у кріслі, тісно сплів коротенькі пальці у себе на череві, і його руки почали повільно підійматися і опускатися у ритмі дихання. Отже, чим я можу прислужитися? Поки Мандел викладав суть справи, Тальяферо поринув у міркування. Саме так, нещодавно якийсь Вендел Ерт випустив книжку під назвою «Порівняльна характеристика еволюційних процесів на воднокисневих планетах». Звичайно, то був інший Вендел Ерт. Однак Тальяферо нестерпів і запитав. «Докторе Ерт, чи не ви є автором порівняльної характеристики еволюційних процесів?» Блаженна усмішка розпливлася по обличчю Ерта. «Ви читали?» «Ні, ще не встиг, але...» Обличчя Ерта враз набрало осудливого виразу. «Тоді ви просто мусите!» «Тут таки, ось у мене є примірник!» Він хотів знову покинути крісло, але Мандел зразу ж крикнув. «Постривай, Ерте! Насамперед головне! У нас дуже серйозна справа!» Він майже силоміць втиснув Ерта назад у крісло, і почав з коромовкою розповідати, наче боявся, аби щось стороннє не перебило знову. Всю історію він викладав надиво небагатослівно. Слухаючи, Ерт повільно багровів. Він схопився обіруч за свої окуляри і підсунув їх вище до перенісся. «Передача маси у просторі!» – враз вигукнув він. «Я бачив її на власні очі», – сказав Мандал. «І ніколи не казав мені!» Я заприсягнув мовчати. Винахідник був дещо своєрідний, я вже пояснював. Ерт гримнув по секретеру. Як ти, Манделе, міг дозволити, щоб такий винахід залишався власністю ексцентричної особи? Знання у нього в разі потреби слід було відібрати психічним зондом. Це його вбило б, запротестував Мандел. Але Ерт уже ні на що не зважав. Він хитався взад-вперед, міцно притиснувши руки до щік «Передача маси! Єдиний порядний спосіб, яким повинна подорожувати цивілізована людина! Єдиний можливий спосіб! Єдиномислимий спосіб! Якби я тільки знав! Якби я міг бути там! Але ж цей готель аж за тридцять миль звідси!» Райджер, який слухав, не приховуючи роздратованості на своєму обличчі, нарешті не витримав «Наскільки мені відомо, звідси є пряме сполучення просто з конвент холом Туди можна дістатися за десять хвилин». Ерт закляк і дивно поглянув на Райджера. Його щоки почали надиматися. Він зірвався на ноги і прожогом вискочив з кімнати. «Що з ним обіса сталося?» – здивувався Райджер. «Хай йому, чорт!» – пробурмотів Мандал. «Мені слід було попередити вас». «Про що?» Доктор Ерт? Не користується ніякими транспортними засобами. Невротична фобія. Він пересувається виключно пішки.